Ve chvíli, kdy se mi daří dobře, když jsem tak, takzvaně za školou, tak píšu blbostě. Blbostě, které někdy jsou v kánonu a někdy jsou bez kánonu. Nemá to s kánonama nic společného. S kánonama. Kde to, to, to jsou to koky a senža? Koký jsou mošličky pěkný, takový, hrozně dobrý taky, je to, je to jedlé, značně. Jsme v Paříži a dal jsem si Koký žák. Zeptej se hnědého molata, proč není rotonda kulatá? To v Café de la Rotonda, ne? Zeptej se hnědého molata, proč není rotonda kulatá? Molat ti nadudy za zahude, že nikdy kulatá nebude. V pondělí, v pátek a ve středu dám si tu skořápky na ledu. Co se v těch skořápek vyklubá? Škebličky svatého Jakuba. Ale <laughs> hmm. píšu vlastně takovýhle. Mužatka se to <laughs> Jeden ruský poradce v gymnastirce hnusné dal dva ruble mužatce za to, když s ním usne. Promiňte, no, tak já, to veřejné pohoršení to se nemá. To jde dál ale jo. Koupím já si bugatku, usměju se v lídně unesu pak mužatku do císařské Vídně. Poplácám je pozadku pletabejce skočnou, popadnu pak mužatku, zatančíme skočnou. Roste pivo u žatce, nemá alkoholu. Koupím flašku mužatce, vypijeme je spolu. Já nevím, jste schopný číst takhle z dálky. Se Krylias a Odyssea". Je to sbírka velmi vážné poezie, kterou píšu v pauzách a v přestávkách mezi chvílemi, kdy jsem vážný člověk, proč mě říkají neustále, stále, už konečně dospěl. Což jako po věkové stránce by neměl být problém, nicméně stejně jako František Váňa nebo tamhle Milan, nebo ještě pár těch lidí, odmítám dospět. Odmítám své řepě prostě a <tějí> to není proto, že bych nechtěl dospět, Prosto, že mi to není možné. Ta dospělost je totiž spojená tedy s jakýmsi nepřípustným kompromisem. Člověk si musí uchovat jakousi zdravou dávku zdravého vládnosti, není liž pravda <tějí> A začal jsem tady totiž... Tady zůstalo daleko víc lidí, kteří si udrželi zdravou dávku v bláznovství. Je to dosti pokročilého věku totiž, musím říct. A je, je mi tady hrozně dobře. Mám dneska potíže, dejme tomu s tím, číst zřetelně. Asi jste si všimli. Ti, kteří tady byli teda v sobotu, někteří z vás, tak jste zjistili, že dneska vyslovují daleko zřetelněji a precízněji. To protože si nejsem jist, zda bych to jinak řekl. <laughs> Nejsou tady snadné ani dny, ani rána, ani odpoledne, ani večery, ani noci, ba ani ta další rána, ne. Takže Krylias a Odyssea. Má a věru nemá konce. Loď vychr a moře posádku. Směju se světu, sosák v samohonce, vždy ku předu a vždycky po zpátku. Je volem bík, jenž býval kdysi Zeus. Vzali mi láhev, žití vzali jas. Když po itace touží Odysseus, já volím Roma a píšu Krelias. Yeah. Začalo to takhle. Já jsem byl pozván takovými chudákama americkýma. Vývořně chudí lidi, mají takový divný jména Rockefeller, Rothschild a, a tak. Jsem byl pozvaný taky kolonie, hymnělecký, oni tam všichni psali anglicky. Já jsem tam byl přišou přišel trošku do mečku. A tam jsem si psal. Dodělal jsem tam jeden rukopis a pak mi zbylo 14 dní, tak jsem začal další dva, že jo, bývá u nás grafomanů. A my tam měli takový autorský čtení vždycky, každej, když tam končil, tak přečekl, co tam vytvořil. No a já, já jsem člověk dost, a nejenom v anglické řeči, dost nechápavý, takže. Jsem takhle seděl, z také takhle střížený nožky na prostě prostě mnou. tam dělali takový ty věci a jsem takhle... Tedy na hýždě, jsem chtěl říct, promiňte, Dany. A takhle jsem si četl. Ty nožky jsou důležité. Třeba jsem se jmenoval Meditace, tímto začalo v 180. roce v Peterborough, New Hampshire. Když si tak skřížím svoje malé nožky, pod zadkem má stránku Ahoje, <laughs> mním, že jsou jako jádra od nebo Pravá vlevo, levá vpravo je. <těk> Posleze vstanu, vyperu si spotky, potky, stará šije plátnu o Pak chci zazírat zírat na své malé bodky, jak neruby si tečí z To <těk> celý, to není vy... Vý... <těk> <těk> V na to, že jsem se vrátil, teda jel jsem na svůj zamilovaný ostrov, pardon, na svůj milovaný ostrov Lanzarote na kanářských ostrovech. No, tam vznikla tohle, byla ta druhá, jo? Když ve vlnách si bujně poskakuji a na pláž hledím zpěny příboje, už po 15 znova konstatuje jak dobře je, že taky pivo je. <laughs> Pak slyším zprávy, všude potěšení z politického pseudovýboje. Ještě, že pro mě zbylo potěšení, že aspoň pivo aspoň je. <laughs> A to nebo číst česko, je to moc. Vzduch dýchá, vůní zažlouklého loje a šutry v moři čpějí ryvinou. oči jinak dneska čpí to u orloje. Havlíček paří s fízlem sabinou, bdí stráže lidu u pamětní desky a cáry z jesly zdobí nějak. Než to reči hvůně staré tresky. Když smrdí treska, jde se na koně. Takové básně se píšou prostě na různých místech. Taky věci, které, když čas nedovoluje, prostě i delší věci, tak se píšou krátké věci. No to jsou z nich. z vás už to slyšeli, protože jsem měl několik soukromých čtení, v čemž někteří z vás zase nevědí. Že já to, já to risknu prostě. Když už nebudete chtít, tak mě okřikněte, jo? Protože si takhle sedíte prostě? A pod tou pleší tady je taková hrubá zítka v jižních Tyrolích pánu. A je to hrozně přímo, protože tam je teplo. Tam přečtu, Pod pleší zítku oči trčí k nebi kde hemží se to ptat s Víno, jak raš hryže na půl nebí, a krčvář tiše pere střeva. Vím, že až to střívko propere jak prádlo, nad speje prejtem, špejlí protkne je. Mně zbude dbáti, aby nezasmrádlo. Proto tu sedím, Sladce tučně je. <laughs> Nejvíc básní jsem zatím napsal ve vlaku do Vídně, z Měchova. Vlak do Vídně je takový zvláštní vlak. Bodo tam, vždycky ta krajina utíká bokem a není to daleko. A vždycky tam čekají kamarádi, s kterýma se strašně popiju. A než tam dojedu, tak už jsem popil, takže mi to nevadí. To jsou básně, které vznikají, to ten svět letí kolem prostě a člověk vůbec nemusí čekat, až někdo přijde. Jo, on je člověk vezem, vlastně to neexistuje, a to neumím taky, že já řidičák nemám. Takže do Vídně 1982, to už je stará věc. Jedna část duše myslí na hovězí, a druhá půlka myslí na jinou. Za okny krávy, jalové i březí. V jídelním voze jeda krajinou způsobě nácka, kolem letí dálky, pasou se voli, volky nevolky. Ty tam jsou krize, rozepře a války. Když svět je vůl, já myslím na holky. Když mývám řízeň, podobám se sislu, hledají je díru, kde mi nalíjí. Vzduch plný básní, vzpomenutí smyslů. Tlaková níže nad Itálií. Aniž by myslel, kde kdo mele Pantem, Street Hamlet čeká na Ofélii, savonarola na Petrarku s Dantem. Tlaková níže nad Itálií. To jsou vásničky z Jižních Tyrol zase. Ta sopra Bolzáno. Oberbocn. Ta, jak se říká česky? Horní, Horní, Bolzáno. To je nad, nad Bolzání. se dalo přijde. Jako pan Lipo pod hroznovým loubím přihývám sobě vína ze čbánku. Do síra díry emendálské hloubím. Rušák se spí čajem z žmánku. <laughs> Myslíte v skutku, že je jenom dohad, co každý osel mezi osly ví? Že lépe být je krásný, mlád a bohat, než chudí star <laughs> a k tomu ošklivý. No. To, je jedna, to jsem psal v hospodě Tivoli, ta hospoda Tivoli mezi tím vlivem mafie vyhořela. Takže není hospoda Tivoli, je tam teď nějaká taková velice podivná argentinská hospoda, kde se brali prostě jednu písárnu, To přímo naproti Rádiu Svobodná Evropa teda, kde pracuju. Tako pro vás, domáte máte domů. tak běžte domů, se nahoru nezapletli nějak. Nebo Jo? To je to nebezpečný, když vás někdo uvidí, tak nemůžete do Prahy, že jo? Nebo můžete do Prahy, a už ne? Ne, ne, dost, jo, prosím, ne. Ne, Žádný politikum mě bylo řečeno, že tady nemám mluvit o politice. Nebudu mluvit o politice. je tohle to je o přírodě. Nikdo nezakázal, já si dělám autocenzuru. Tedy... Sledují líně novotvary mračen. Tělo by chtělo horizontálu. <laughs> Upíjím z číše ani jak natřen kvalitou mlku. Konec kvartálu, vzduch plný včel a kouřového spadu a tlustý nese na východ. Otilé mraky letí od západu a <laughs> se blbci na východ. <laughs> <laughs> já jsem říkal žádná politika takže žádná politika dobře se taky píše v Paříži tam jsou taky ty správní hospody kterých se takhle sedí na rohu a... na rozdíl od toho vlaku kdy vlak jede krajinou a kolem všecko letí tak tam člověk sedí a zase kolem něho všecko chodí to jsou, to jsou taky dobré věci ve 83. osmdesátý. Z kafírny Brea na ulici Vaven zřím nožky dam a hnáty ničemu. U vína sedím, střízlivý a znaven. Nedivím se už vůbec ničemu. Hlava však šílí více než milo. jedinou z pochyb, ta však bez konce. S kým jsem to včera propil ono kilo? Ké mi dneska chybí pro Port Já yeah. Ještě jedno z Paříže, pak to stačí. Na polo pilný, na půl zcela líný, mám pocit kavky, pocit pana Ká. Popijím vínko, baštím tortelíny, před oknem okne socha balzaka. Před včírem ještě pil jsem s Čerebkovou, s Kačmarskem, včera baštil že dnes pařím s Jiřím, zítra s jeho vdovou, pozítří sám. To letím z Paříže. <laughs> Na cestě do Sydney, to je před třema lety, ve Frankfurtu. Letiště dýchá subtropickým horkem, já prchám vzhůru. Knajpa, kežolí. Číšník mi nese holoubátko s pórkem a se zelenou svěží fazolí. Sůl potu volá pokropicin voze, i v slánce sůl a osud ošidný. je ještě sírec, k němu trochu roze, konjak a kafe. Letím do Sidny. <laughs> a ze Sydney do Camberi jsem měl v autobusem. I tam se dá psát. Pocněně, že je to honorovaný, že? Já pišu jenom pro peníze. Co mě ví, že proč, proč vede HV vždycky dvěma směry? Má stará mi to chutě vysvětlí. Do Sydney, tam a zpátky do Kambery. Nož nevždy platí, co jsme přečetli, Kouknu se na ní, jak to se mnou hraje. Jo, pěkný houby. Řeknu na to pak. Vzadu je Sydney, vpředu Kambera je. U protinožců je to naopak. No. Ještě jedno protestní. Já jsem ten přišel do řecký hospody. Já jsem si teda. Měčeho netuše, pochopitelně. Na. No. No jo, na takové ulici, která byla souběžná v Sydney. Tam je takový bulvár zvaný po anglický bědce. A bylo to strašný, protože v ty... Tý... No jo, dobře, vám to přečtu, že? Já to přečtu, co bych vám povídal prozou, když je to v poezii. Nož dosti vzduchu! Příliš už jsem lokal naslouchal moři radsků hlaholů zbývá leč klíti, neboť tenhle lokal nemá ani stopy po alkoholu. Podoben velmi ohmatané pětce zvedám svou híždi, svoje pozadí, k bulváru zvaném po anglické vědce, která je vlastně druhá v pořadí. Tak ještě, ještě tři ta jedna, to je můj osud. Jsem tu tři dny a krčmář už mi tyká. Poslouchám mlčky zprávy z Prahy, než poručím rom a zacituji deka. opustíš lin, nejspíš zahyneš. Piju jak dán. Rok 14. už minul, patnáctý podzim vysí nad bory. Snad je to třtinou, že jsem nezahynul. K výrobě vodky stačí brambory. V zrcadle okna, kde jsem si tě v očích, tvá bílá pleť se noří do šere. Úsměšek na rtech, hořké mandle v očích. Prohlížíš si mě jako ještěra. Tvá blůza žárlí narododendróny jsou se zabarvena do fialova. Všechno al dente, jako makarony. Nechceš být chvilku paní Krylová? A poslední, prosím. Po 20 let už píšu tyhle sračky, a lid, ta chátra, žasnout nepřestal. Co s lidem, má -li plné podvlékačky a ty s mu šaškem? Byť si vle přestal, v choleře, v moru, v rozvalině citu, v bahně a v mrazu, v prachu pompejí. Jeď právem lidu tíhnout kukoretu. Co s leklou rybou, utopíme ji. Tadle ta knížka zatím nevyjde, protože ji hodlám sad dál, Už to bude plus to spis a nehledě na to, že prostě o poezii žádné nakladatelství nestojí. Musím vždycky počkat, až vydělám nějaký peníze prostě o těch štílenců jako jste vy, prostě že zaplatíte za vstup. Že jo? Já se vám divím teda, abych to neudělal. Že? Nedivím se vám. Taky bych šel, abych se nechal bavit. Určitě.